Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Nem. Az úcska színjátékot, nem. Csak nem. Járok. Nem. Van, nem. Nem. Visszaszámolok. 199 99, 65. 98. Elég. És mire gondol, hogy ki lehet az? Nem mire? Stimmel. Fiala. Kejfe Jancsi. Civil Rádió 98.00-án. És interneten. Pocinbe! A Ha csípol, akkor nagyon halkan, akkor nagyon halkan, hallgatom. Számos előnye lesz, hogyha október 13-án túljutunk ezen az önkormányzati választáson, például nem fogok 3-4-4-kor felkelni. Jó reggat! Jó reggat kívánok, szia Isten éltesse a 19... Jézus pedig 19. hogy járót minden... kell fel, Nekem ez tegnap előtt eszemben volt, tegnap már nem volt eszemben, ma meg egyáltalán nem, igen? 19 évesek lettünk, a nem jó igen, és legyen 20 éves is! Legyen, legyen 20, legyen 21, János. magával együtt! Nagyon szépen köszönöm, tök jól csinálta! Most lélekben a nyakába ugrottam! Értem én, hogy erre nehéz reagálni. Örüljünk! Nem tudom, hogy önök, akik a kejfejancsit hallgatják, tudnak -e egyáltalán örülni. Tudják, az öröm az egy olyan dolog, amely az embert elönti, feldobja, mosolyra kényszeríti. Már a kényszeríti szó se jó. Az öröm például nem ismeri azt a szót, hogy de. Nem ismeri azt a szót, hogy ám. Azonban, mindazonáltal. Jöjjön már a fészol! Ma a 2019. október a van, de hiszen már volt arról szó, hogy ma 19 éves a Kejfejancsi. A Hallgatók és fialajános műsora. Önök az én hallgatóim, én pedig fialajános volnák. Tizen valahány fok van, és aztán valamikor délután elromlik az idő állítólag, és aztán nagyon följebb innen már nem is megy. Ez egy olyan műsor, amely 14 éven a újaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. A felejtős kategória. Az ellenzék, a kormánypárt. És a belgák műsora. Nulla hat egy 989, nulla Kis türelem. Úgy hallom, hogy türelem azt nem ismeri. El is köszönök. Ugye elmondtam, hogy kis türelem, mert Ugye ebbe a Mária Fészfúlba nem beszélünk bele. Se önök, se én. Mondom az illetőnek, aki telefonál, kis türelem, jó, lehetséges, hogy e, nem is Péter jutott a fülébe, de ő csak mondja, mondja. Most már mondhatja. De az még egyszer kell, hogy telefonáljon. Jó reggelt, bocsánat, hát is spét volt, azért nem értettem, és nem hallottam. Igen. Hát azért hívlak, hogy, hogy köszönteni szeretnélek <gül> 19 évesen. Hát a engem mindannyiunkat. Igen. És hát ez egy óriási dolog, és a 20. évfordulót ezt megnéztem a Naptárban még tegnap, az jövőre október második a pénzeki nap feszült, hogy légy szíves, az ünnepeik már meg azért valahogy ilyen Jó, nagyobb hát, körbe. egyelőre az nmhh -t. Kezében vagyunk, ugye egy december 24-én vagy a körüllejáró frekvenciával előtte döntenek. Hadd nem mondjam el, hogy mi mindent teszek annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Miközben nekem ebben semmi tennivalóm nincs, de nem tudom megtagadni önmagam. Idén még tudjuk majd azt, hogy lesz-e folytatás vagy sem az ebben fantasztikus események voltak, meg minden volt itt a szikretemtől kezdve mindenik, úgyhogy nagyon-nagyon oda vagyok. Nem kell és... elég a tegnap. Én azért nem feltétlen a botrányaimmal azonosítom magam. 06 1 4 Nagy nap a mai 19 év Most hirtelen belegondoltam, belenéztem egy ilyen feneketlen kódba. Körüljenek! Van minden. Durván fél óra múlva felhívom Tóth Csabát, aztán beszélek Baranyi Krisztinával, azt <coughs> lesz még egy nagyjából hármügyed óránk és negyed tíz körül fogok elköszönni Önöktől, de nem később, mint 9 óra 21 perckor. Holnap sajnos az a beszélgetés, amit tervezek, elmarad, hiszen 7 óra 25-től Lázár János lesz a vendégem. És öles léptekkel haladok afelé, hogy hétfő megszólaltassam a ellenzék talpon maradt polgármester jelöltjét Muhácson ma egyeztetett velük. és 063671161. Ha nem tárok önök elé egy étlapot, hogy válasszanak róla, akkor megjelölnek valamit, amit egyébként önök szívesen ennének és beszélnének róla? 06 9 9 Jó reggelt. Jó reggelt. A tegnapi Olof Palmeház átadásáról valami megosztandója? Tudja, az a legnagyobb problémám. Nagyon jó a kérdés. Köszönöm. Um, eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag a mondandómnak a felét nem tudom elmondani. Aha feltételezem azért, mert nem illik. Nagyon jól beszél, nem illik. Tehát semmibe nem, tehát semmibe nem ütközne. Az így egyadt a világán semmibe. És nincs, és, türebb, türebb, és nincs köze ahhoz, amit Orbán Viktor mondott. Hogy fideszes bajtársadról nem mondjál rosszat. Tehát az se tartozik. Nem, nem, nem, nem, nem ez a rész. És nem az, amit az én <köhö> <köhö> Pitián rosszakaróim mindig a szememre hánynak, hogy én így akarok többnek látszani. Volt ilyen, de azért ma már ez rám egy tízes skálán kettesre, ha jellemző. Hanem egész egyszerűen Ugye, amikor én azt mondtam a műsor elején, hogy az ellenzék, a kormánypárt és a belgák műsora, akkor azzal olyan nagyon rosszat nem mondtam. És azt kell, hogy mondjam, hogy október 13-át azért várom, mert nem vagyok benne biztos, hogy október 13-a után én ne akarném egy kicsit már elmozdítani a hajórát függetle attól, hogy mit hoz a december vége már, mint a tekintetben, hogy hogyan kap vagy nem kap hosszabbítást a rádió, mert nem az, hogy unam, hanem van egy olyan feleslegesség érzésem, ami alapvetően amiatt van, mert egyrészt mert van rá okom, másrésztről pedig a hallgatóim zöme egyre inkább hallgatóvá válik, a szó fizikai értelmében, és nem lehet velük beszélgetni, magamat pedig unom annyira, hogy a magam szózatait nem szívesen hallgatom. Az, ami az ország kettéosztását illeti, miközben nem gondolnám, hogy az étlapon ez így szerepelt volna, biztos valami más néven szerepel az étlapon, az nagyjából elkészült. Tehát nem tudom elképzelni, hogy mennyiségileg talán lehet még fokozni. Minőségileg nem. Én a magam részéről nem szólok a Fideszhez külön, és nem szólok az ellenzékhez. Én mindenkihez szólok. Az pedig, hogy az ma milyen e, gondot okoz olyanok számára, akik az egyik tábor prominensei, vagy a másik tábor prominensei, azzal naponta szembesülök, amit négy szemközt közt elmesélhetek önnek, ott is valószínűleg némi kihagyással. A rádióban ez illojalitás, vagy nem tudom mi erre a jó szó. Ebből én azt mondtam le, hogy a tegnapi élménye az se nem fekete, se nem fehér, hanem tarka. Az, hogy, ez maga az, hogy ezt maga az esemény okozta. Mondjuk, az pedig egészen, maga az épület, egészen, egészen kiválóan az, beszél. Egészen kiválóan az, beszél, ugyanis pontosan nagyon jól beszél. Ketté kell választani a dolgot. Amiről én beszéltem, az az esemény. Maga az épület, az káprázatos. Az a kérdés, hogy amit belealkottak, amit beleálmodtak, azt a nép szeretni fogja-e, használni fogja-e, szüksége van rá, ez majd kiderül nyilvánvalóan nem október második felében, amikor a nagy közönség ezt látogathatja, hanem akkor az egész liget majd bejárható és élvezhető lesz, akkor majd erről fogunk tudni beszélni nagyjából 2022-2023-ban. Gyönyörű az épület. Pálját vitkítunk. Igyekezni fogok eljutni, hanem is a funkcióját még nem érzem át, hogy mi lesz, de maga az épület érdekel, mint esztétikai élmény az, hogy mi van benne, az egy másik történet, remélem az is tetszeni fog, igyekezni fog. De nagyon jól, nagy, nagy, nagy, nagyon jól beszélt, az eseményt és magát az épületet külön kell tudni választani. Akkor helyek közel kristály, tisztán érthető, amit mondott. Nagyon szépen támogat. köszönöm, és azon hallgatom számára, aki múltkor azt mondta, hogy én nem dicsérhetem úgy a népstadiont meg a MOME épületét, hogy közben nincs minden kerületben CT, azért arra felhívnám szíves figyelmét, hogy ugyan hihetetlen haragra gerjedtem, és megszavaztattam, hogy ő itt soha többet nem szólhat meg, de már a szavazás második felében tisztáztam, hogy én ilyen lépéssel nem élek. Tehát magát a haragomat nem tagadom, de az, hogy ő innen ki lenne tiltva, az sajnos nem áll fönt, Tehát ezt, mint Lenin díjat, ha kitűzi a bellényére, hát akkor az ott egy virtuális érem, mert fizikai valóságában nem létezik. 0614890999 és 063677-1161, kettő perccel múlott 418 Hát 19 év, baromi hosszú idő, hogy belegondoltam, mi volt velem 19 éve. Az, az, az, kevés, kíváncsa nézni, van olyan hallgató, aki betelefál, és azt mondja, hogy nagyjából ugyan, úgy, úgy van, mint 19 éve. Ugyanúgy folytonosan abban az, az életállapotban, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Hosszú idő, 19 év, igen. Meg, láttad a 4-2-t? Terepláttam-e a nem, nem. A 2-2-t kettő láttam, annak a második felédejét, a 7-2-ből megláttam 20 percet. Egy-egyig láttam. Mm -hmm. Ez Olvastam hajnalban, amikor keltem 3 négykor. I'll light up my self-face Talóztam a, a Partizánnak az ismeretlen tarlós című filmjét, amit két nap alatt 55 ötezeren néztek meg, vagy legalábbis néztek bele. Elképesztő szem, Valami elképesztő az is, hogy Gulyás Mártonnak mi mindenre van energiája. Ez egy valamivel hosszabb, mint félórás film, ez egy első rész. Ajánlom figyelmükbe. születésnapomon lazsálok, és nem ajánlottam önöknek étlapot. Megelégszem azzal, hogyha önök böngésznek egy nem létező étlapot, de azt is tudomásra veszem, a zenét hallgatunk. Önökön múlik. Ha eszembe jut valami, akkor azt úgy elmondom. Nem üres a fejem, gondolhatják. Egy negyed óra, 20 perc, nulla felhívom Tóth Csabát, aztán beszélek Baranyi Krisztinával. Beszélgetnék Déli Tiborral, hogy ő nem vesztettem volna el, hogy ő nem vesztette el engem. Ennek a veszteségnek a fájdalmas mi voltát itt ebben a műsorban, egy tízes skálán én nyolcasra beszéltem ki, önök meg nyolcasra hallgatták meg. mennyire emésztették meg, azt nem tudom. Nulhat és nulla Some just stay the end, dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there? Or Is just the remains for vibrations that was long ago. Things like love, the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived you before. The days are bright. And of course, this is why I'm so concerned. And I come back to find the stars displaced, and the smell of a world that has burned. The smell of the world that has burned. Yeah, well maybe. Uh, Maybe it's just a change of climate. Mm -hmm. wow. i can dig it, baby. i just wanna see. Whoa. So where do I purchase my ticket? I just like to have a I seat. I wanna know about the new mother earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I <coughs> Kódos hogy reggel, Én 18 éve hallgatom a Kejfej Jancsit, tehát a legelső év az még nem kiesett, és két dolgot nem tudtam felidézni az anyamban. Az egyik az az, hogy vajon mit hallgattam az előtt, hogy elkezdtem 18 éve hallgatni a Kejfej Jancsit, mert hogy már addig is kocsiban ültem. És a másik, amit meg nem tudok felidézni, hogy mi volt a Budapest Rádiónak a frekvenciája, mert csak arra emlékszem, hogy a Hüdösvögyi úton ki voltak tévéen kék táblákos kórház, egy irányító rádió. Én sem Itt emlékszem, hogy ott volt az is kitéve, hogy rádió Budapest rádió. És idején. Én sem emlékszem. Köszönöm a jó kívánságot, neked is boldog születésnapot. Lázár János visszajelzett, holnap 725 25 től ő lesz a Kejfej vendége. Jó reggelt kívánok! Én abban nem látok tisztán, és hát ha ezt tudja valaki, hogy most a Trócsányi helyére egy új jelölt van, aki viszont nem képviselő, ez befolyásolja azt, hogy a Trócsányinak haza kell jönni, vagy ezáltal a képviselősége is. El, a, képviselőség, a, a képviselősége nem szűnik meg, ez nekem is eszembe jutott, mert meg fogom navras Navrasi Tibor de én úgy tudom, hogy nem. Nekem az jutott az eszembe, hogy Trócsányi, aki joggal bízhatott abban, vagy joggal törőve bízhatott abban, hogy uniós biztos lesz, vajon egy egyszerű képviselőség, egyszerű törölve, igen. E, igen. és ezt a most nem tudom jól befejezni, megfelele, kielégíti-e, ki ki -e? igen, igen. Igen. Nem örülök annak, ahogy az ellenzék örül a sikertelenségének, miközben értem az ellenzéket. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. A Budapest Rádió szerepényszer 882 volt. Nem 88 -1? Én 88-2 körül tudok, lehet. de lehet egy is. Nem tudom. licitben nem veszek részt, igen. És a másik pedig, amit szeretnék elmondani, hogy a Földi Sugárzó TV Társaság többször tapasztaltam azt, hogy a, a TV műsorát kihagyja, főleg olyan, amikor a kormánypártra mondanak egy kicsit nehezebb történeteket. Valamint ugyanez a tévétársaság most a választások előtt is, nem először, ismét kódolatlanul sugározza a HÍR-térzünk sorát. Az a TV t miért nem? Hajlvány, lemőző nincs. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, 88 volt ez. Igen, én is így emlékszem. Köszönöm szépen. De tudják, ahogy a docens professzornak szólítják, a 88 et és 882 nek lehet nevezni. Fél nyolcvan nulla Év. Ki év. és minden nap műsor, minden nap utolsó adás. Mondanám, hogy jó buli volt, de nem bulinak fogtam föl, de... Szekvenciával kapcsolatban szeretném mondani. 22-34-88-1 volt valamikor. A telefonszám. Igen, igen. Ez volt végig. Érdekes, hogy én csak hallgatom Önt, én soha nem telefonáltam be, de ez a szám annak idején úgy a fejemben maradt, hogy ezt most is akármikor elmondom. Köszönöm, a hívat. Jó réget. Felhívom. Ilyen szám nincs. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Bocskó Zsolt vagyok. Nagy-nagy öröm van a szívemben, a legnagyobb elismerésem. Ezért a 19 évér, és e, nekem meg a Marian Faithful jutott eszembe. E, amikor indult az adás, akkor volt egy CD-je, egy e, ilyen ambient válogatás, amin voltak Marian Faithful dalok, és azt rendre újra és újra előhozta, és játszott belőle. Nekem azok a dalok, illetve azok a hangulatok, amik azokból a dalokból áradnak, nekem az maradt meg nagyon onnan az elejéből, mert az valamikor akkor aztán ki azt a lemest. Lehetséges, nekem ebben kapcsolatban most hirtelen katona, katona úr jut az eszembe és Zirc. Jó, jól emlékszem, hogy volt egy című műsora is. Volt, volt, volt, volt, az az ATV-n volt, és Jusz László volt a producer. Igen, volt. Az is 2000, az 2000, vagy 2000. novemberében, vagy 2000. inkább 2001. novemberében indult. Aha, vagy vagy november-október és nagyjából fél évet élt meg. Jó emlékszik rá? volt szemüveg címmel műsorom az Eko Sok minden volt. Most már csak az a kérdés, mi minden lesz? Hozzátéve, hogy mi minden van. Milyen érdekes nem, hogy a magyar azt ismeri, hogy mi minden volt, mi minden lesz, de mi van? Mi minden van, annak így ebben a formában nincs értelme bár mostantól van. Jó reggelt! Jó reggelt! Provencsa Gábor! Szia Gábor! Neked tartozom egy telefonnal. Igen, tudom, de engedj meg, hogy gratuláljak. Mindannyiunknak. Egyrészt, másrészt nekem az a találkozás az a kongresszusi köszontból. Az valószínű. első? Hát igen. Amikor sűrűn be voltál vetve fűvel? Aha. <gül> Mi Én sem fogjuk nem elfelejteni de. a Krisztával. <gül> igen, az zseniális volt. Boldog születésnapot, neked is. Mindenkinek boldog aki ennek a születésnapnak valamilyen módon részese, és hát mindenki részese, aki a hallgató. a Gáborsz például a rádiomisoroknak köszönhetem. Nagyjából 80 másodperc múlva felhívom Tócsabát, aki még valamit akar mondani, az most tegye... Somal az meg, kb. 15 éve Kárpáti Istánnal, Drága bejártuk a Drága Istvánnal bejártuk a rádiót a Brodi Sándor utcába, megmutatta nekem éjjel kettőkor azokat a bezárt stúdiókat, amik már évek óta be voltak zára, és arról beszélgettünk, hogy aki te, aki a Hermina Foronytól, a Gjellért hegyig a 11. összes helyig volt, hogy milyen jó lenne neked ott lenne a helyed, és onnan ebb, vezetnénk... Ebb, ebben nem vitatkozom veled, de akkor visszakérem a kárpát Istvánt is, egészségesen. Köszönöm ezért, köszönöm ezt a telefont, Péter. Meghatottam. Meghatottam, nem lehet rádiómosort vezetni. Vagy nem könnyű. Jó reggelt lehet! Sokat gondoltam őre, veleértve, hogy a videónak a napra, az előkerülésétből ez inkább egy hangfelvétel. Um, még aznap beszéltem önnel is, Tarlós Istvánnal is, utóbbiról nem beszéltek, mert ez egy magánbeszélgetés volt. Önnel is annyiban lehet felidézni, hogy beszéltünk. Nem örültem neki ugye nem örültem neki, ha igaz azért, ha nem örültem neki, ha nem igaz azért. Ugye nekünk egy elég régi ismerettségünk van, bizonylag jól ismerjük egymást. Um, nem örültem neki. Hát be egyetértünk, és örültem neki, de én az utóbbi volt, mert ez nem igaz. ez nem igaz, nem is lehet igaz. Ilyet a Karácsony Gérgő soha nem mondott senkinek, nem is mondhatott, mert ez nem történt meg. Ebből adódóan, De avval ugye tisztában van, hogy én az elmúlt öt évben közelről láttam az önök konfliktusát, közelről hallottam ennek a surlódásait, néha e, megjelent ez a rádióműsorban is, függetlenül attól, hogyha csütörtökön beszéltünk, és pénteken volt a rádió, műsor mind Karácsony Gergely, mind tó Csaba, azért ebben a sorrendben, mert így jönnek az ABC-ben, sokkal puhában fogalmaztak arról, amit előtte nekem akkor mondtak. Azért tudom ezt jó szível elmondani, mert erre időnként akkor is felhívtam az önök figyelmét, önök pedig e, valamilyen módon külön-külön leszereltek engem, de ezzel együtt, aki jól emlékszik, fel tud idézni olyan történeteket, amikor nem kis ütközések voltak önök között. Hát én ezt nem nevezném a konfliktusnak, meg surlódásnak sem. Ezek viták voltak, ezek a viták pedig egy dologról szóltak minden esetben, hogy mi történjen zuglóban. És, és lehet, hogy másképp láttuk, de széveink azok mindig voltak, csak más úton kívántunk odáig eljutni, hisz nem vagyunk egyformák. Hát a Gergő Szociológus, én egy mérnök ember vagyok, másképp gondolkodunk, másképp látjuk, de a, de a, a cél, a megfogalmazott cél az mindig, mindig megegyezett, azzal nem volt probléma. Abban mind a ketten egyet értettünk, hogy számunkra a legfontosabb a kerület, kerület fejlődése és az ott élő emberek élete sorsa. Csak más módon kívántuk megvalósítani, ebből voltak viták, amik építőjelögi viták voltak, így utólag visszagondolva, sok hasznosat hozott ez mind a kettőnk számára. Hát miután mindeketben véletlenül erős egyéniség vagyunk, így aztán ragaszkodtunk a, a, a saját elképzeléseinkhez, és ebből adódóan ö, voltak tényleg nézeteltérések, de, de még ezt mondom, ezek, ezek hasznosabb voltak, és utólag mindeketben úgy értékeljük, hogyha megkérdezi a, a Gergőt, és ő is ugyanezt fogja mondani, hogy, hogy igen, ez hasznos volt mindegyünk számára, mert visszaemlékezzen bizony-bizony sokszor adtunk igazat a másiknak ebben, és, és hát meggyőzhetőek voltunk. Úgyhogy ezt hát nem nevezném ö, ö, problémának, bár így működne a, az egész magyar politika, hogy meg tudják jönni az emberek, én, hogy én... lesznek egy-egy vita után. Az én kezem meg van kötve. Um... Egy jól nevelt ember nem beszél arról, amiről nem illik beszélnie, csak azt tudom önnel kapcsolatban felidézni, azt a legendás történetet, amit ugye már itt többször megbeszéltünk, hogy amikor önkormányzati képviselőjelölteknek tartottam kommunikációs nem tudomicsodát, akkor ugye én megpróbáltam őket feltüzelni ön ellen, a szónak abban az értelmében, hogy úgy éreztem, hogy ön túlságosan is dominál ott, és amikor ötödik alkalommal elmentem, akkor, akkor ön azt mondta nekem ott a helyszínen, hogy csak négy alkalomról volt szó. Aztán ennek volt egy levezetése is, de az ön politikai tehetségéről a szó jó rossz értelmében, én nekem nem egyszer volt módon megbizonyosodni, nem mindegyiket tudom elmesélni a nagy érdeműnek, anélkül, hogy közben ne vívnám ki az ön nem tetszését, abból adódóan, hogy jól nevelt ember, jól nevelt viselkedik. E, nyugodtan kivívhatnám nem tetszéséget. De ha kitudná, de nem tudja, mert hát ugye nem, nem ez a lényeg. Volt valóban egy, egy jó felkészítés sorozat, ami. Én úgy gondolom, hogy így sikeresen is zártunk, és eredményes is volt annak idején, és mindenki számára hasznos volt. És az persze, hát az érthető, hogy a, de egy, egy, do, csapat, de... egy csapatnak van egy vezetője, az, az a dominál, mert ha nem tud dominálni, akkor a, akkor a csapat az nem csapat, és széthullik. Ha mindenki megy a maga feje után, akkor abban nincs, nincs csapat. Jó, én, én ha most, most kommunikációs tréninget veszek. Tör... Tör... Erre tör, törekszünk egyébként, hogy ö, ha és most még nehezebb a helyzet, mert egy olyan csapatot kell valamilyen módon összerakni és teregetni ebbe a kampányba, ami még színesebb. Hát, ez itt nagyon, jó, nagyon jó, hogy nem kért fel arra, hogy idén ne tartsak ilyen uh, izét. Éppen abból adódóan, amit most mondott, nem lettem volna rá képes. Hát eh, nehéz feladat. Míg az ön emberei mert... se homogének, de valami összetartja őket, akik most vannak, azok annyira színesek, a szó jó rossz értelmében, meg aláhuzandó, hogy... Uh, én ott közös nevezőre, a tekintetben, ami, amit egyébként ott én létre szerettem volna hozni abban a kommunikációs ringlingben, nem tudok, és nem is akarnék létrehozni. Ez a, egy, egy, egy ilyen kampány azért jótékony hatással van rá, és azért ezek az eleme is mondjuk, hogy kiszivárognak hangfelvételek, hogy ilyen mértékben támadnak minket, az mind azt alá, jótól járunk, mert hát, hogyha Uh, nem férnének attól, hogy tudunk ott nyerni, akkor, akkor nem lennének ilyen Oké, okay, rendben van, ez, ez, e ezt, ezt szokták mondani, de én Pontosan azt akartam önnek mondani, a számból vette ki a szót, de nem pontosan azt, amit ön mond, hogy ha most kommunikációs tréninget tartanék önnek, amit nem tartok, de a szövegemben benne van, én azért azt mondanám, kedves tó Csaba, hogy elgondolkodnék azon, hogy ki mindenki, hogyan harapotta a történeten, hogyan sikerült megint felidézni az ön vasmegyei múltját, hogyan lett annak foganatja, tehát, hogy azért ezek olyan dolgok, amelyek nem múltak ki. Ez, ad... ugye, ez, ez, ez, ezeket az embereket minősíti, akik 17 éves történeteket szednek elő egy olyan kampányban, ami nem rólam szólt. Nem, nem én vagyok most a polgármester, nem én, én vagyok önkormányzati képviselőjelölt, de ennek ellenére mégis velem foglalkoznak. Igen, alatt. mert hát mégis csak úgy, tűnik, mint hogyha, úgy tűnt, mint hogyha ön akarná elásni, vagy az önemberei, vagy ön eh, akarná eh, őt, vagy a családját fenyegetni, és volt arra igény, hogy ezt eh, komolyan lehessen venni. Hát eh, már akinek, tehát így, van így, akinek. Így, így, természetesen. Normálisan gondolkodó épeszű embernek erre nincsen igénye, és ezt eh, nem is foglalkozik vele. Az, hogy ezt fölkapta minden, minden sajtó és média felület, hát ugye ez a, az a magyar politikai életnek a leképezése lett, és ezzel kell foglalkozni. Ez Jó, a én csak a szíves figyelmébe ajánlom Róna Egonnak azt a két beszélgetését, amit egyrészt Szabó Timeával, másrésztről Karácsony Gergelyel folytatott ezügyben, hogy annak milyen volt a légköre, e, pedig az nem a Kejfej Jáncsi, e, és Róna egy sok. Kal, ezt nem tudom jól befejezni, kevésbé konfliktuózus Pali, mint én. Na jó, én ezt néztem, amikor a Karácseng ott volt, és ott egyértelműen elmondta több alkalommal, vagy több, több megismételte, hogy kategórikusan kijelent, hogy soha de, de ilyen. De nem én, nem én a maga politikai én, zsenialitását egyebek közt abban látom, hogy nem arra reagál, amit én mondok, hanem azt fajtogatja, amit saját maga akar mondani. Nem, nem, pontosan arra reagálok, és még valamit azért hozzátennek. Tehát ez a, a kampány az, amit most tapasztalunk, hogy ennek van egy másik oldala, hogyha már a HTV-nél tartunk, egy ott volt benne a horvátságban a polgármester. Az egy egészen -e. más, bec. azt is láttam, én mostanában sokat takarítok, ennek következtében hát, háttérképezve. Ami, ami, a Csepeli fizikai polgármester jelöltel, igen. Ez, ez nem Csepel, ez zugló, ahol már fizikailag próbálják a jelölteket, meg a aktivistákat megfélemlíteni és fölvonulást tartanak, az már el, elérte egy másik szintet. Jó, közben meg előtte a Fidesz mondta ugyanezt a, a saját embereiről. Nem tudom, kire mondta, de hát ugye a. Amit a Csaba elmondott, ugye a az jön le, hogy a Fidesz kampány csapatában is vannak jó érzésű emberek, akiknek már forog a gyomra attól, amit a saját csapatukban tapasztalnak. És ezért aztán kiszivárogtattak dolgokat, hogy egyébként meg mire készül ott Tehi Fidesz. És ez a megfenyegetés, amit előzően megbeszéltek a kampány megbeszélése, hogy majd ezzel kijönnek, hogy az egyéb trükkök, hogy a harmadik, hogy majd fölvonulnak, és majd a saját rendezvényeket megzállnak, ezek mind valósulnak éppen sorra meg. Tehát azért, azért ezen kéne elgondolkodni, hogy hova csúszott le tényleg a, a, a magyar belpolitikai kultúra, hogy egy kampány erről szól. Ebben, ebben nem fog önnel vitatkozni, ide csúszott, de ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy tegnap a budapesti MSP kiadott egy közleményt, amelyben egyébként köz az áll, hogy túl Csaba minden hazug állítással szemben sajtóhelyreigazítási kérelmet nyújt be. Hány sajtóhelyreigazítási kérelmet nyújtott már be? Nagyjából 50 körül tartunk, amit összeszámoltak, tehát ezek fognak elmenni most mind, és, és valóban ahol ez nem történik meg, ott pereket is indítunk, mert ezt a mocskos aljas lejárató kampányt tovább nem lehet hagyni és nem lehet tűrni, és akik ebben közreműködnek, ugye vannak azért, olyan, aki zuglói politikainak mondott szereplők is, akik ezt korbácsolják tovább, hát ellenük is megtesszük a, a szükséges jobb. Jó, de leszámítva a Várnai Lászlót, akire aki még két mondatot bármai, szeretnék A Várnai Lászlót konkrétan feljelentjük a napokban azok a kijelentéseért. Tehát ő egyre jobban lubiszkolt ebben a történetben. Ő látni, hogy őt nem Jó, de tud példá, példá, például a, a többit például mondjuk, nem tudom, Hont Andrással kapcsolatban, mi olyan van, ami kapcsán ön sajtó akik, akik azt a kijelentést fogalmazták meg, és szó szerint ez, hogy Karácsony Gergő azt mondta, hogy ők mindenki ellen. Mert Karácsony Gergő soha nem mondott olyat. Tehát még azon az összemanipulált, összevágott hangfelvételen se mondott ő ilyet. Volt valaki mondott valamit, és a Karácsony Gergő nagyon jól elmondták egyébként mindenki számára, hogy négy vagy öt beszélgetésből időben, eltérő időben... Jó, de erre maga a párbeszéd is lassan jött rá, hiszen az elején nem lehetett tudni, hogy hol vették fel, aztán kis... aztán később, rájöttek, de aztán, aztán rájöttek, aztán, aztán tudják, az tud, jó, tud, jó, tud e, jó, de azért azt tudja meg, hogy ahogy ez az egész lassan ki lett rakva, mint puzzle, nem itt hogyha az utolsó részed ki lett volna rakva, azért hiányos még ez. Nem minden vonatkozásban olyan a történet, eh, amit egyébként... Eh, az ellenzék főpolgármester jelöltje mellett szívesen emlegetnek föl az emberek, még akkor sem, ha egyébként azt gondolják, hogy hazugság. Tehát történt egy más ezzel Nelyes, kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy ugye MSZP Budapesti szervezete azt is írja, hogy kiállt Tóth Csaba és Karácsony Gergely mellett, és visszautasítja a pár zuglói szervezetére tett állításokat. Egyúttal kéri a média munkatársait, hogy ne vegyenek részt a Fidesz hazugság propagandájának terjesztésében. Tehát nézze, um, lehet erre kérni a sajtót, és a sajtó egyre inkább így működik. Tehát uh, táboroknak megfelelően. Ha engem ilyenre kérnének, utaditon, akkor kújja. belőlem pont az ellenkezőjét váltanák ki. Lágos, de mindegy, hogy mit vár, de valamilyen módon el, kellett, el kell juttatni, fejlőjük azt az üzenetet, hogy ennyi volt elég. Tehát ezt így nem lehet tovább folytatni. Nem erre kíváncsiak az emberek, a választás előtt egy héttel arra kíváncsiak, én azt látom az zuglóban a kerületben, hogy ki mit ajánl nekik, ki mit szeretne tenni annak érdekében, hogy ők ott a kerületben jobban boldoguljanak, jobban éljenek, szebb környezetben, egy fejlődőbb kerületben éljenek, ki mit ajánl. Most azt látom, hogy a mostani politikai szereplők, akik ott indulnak a változása, erről nem beszélnek. Senkinek nincsen elképzelés, és hogy mit szeretne, az nem érkezik. Az, azért kérdezik. azt megint kérdezik. ajánlanám figyelem, figyelmében, mint kommunikációs tanácsadó, amért nem kell fizetni, hogy ha megnézi krúg Emilia és Horváth Csaba beszélgetését, miközben nem vagyok egy Krug Emilia fan azért az sok mindent elárul Horváth Csabáról, hogy mi mindent árul el Krug Emiliáról, az most nem bír jelentőséggel. Mire, mire, mire gondol? Hát meg kell nézni. Tehát, az, tehát amilyen, között, amilyen mért, mértékben nem tud Horváth Csaba ezzel a szituációval mit kezdeni. Hát Horváth Csaba, Horváth Csaba amilyen... próbált arról beszélni, amire egy polgármester előttnek kellene beszélni. Igen, hát de abban a, szitu abban a szituációban érdemben kell válaszolni az első kérdésekre, és aztán az ember elvárhatja azt, hogy a beszélgetés utolsó részében elmondhassa azt, amit ő egyébként szeretne. De aki ő, olyan igen, mértékben is másol, mint ahogy ő, és azt értse meg, hogy lehetséges az egész hazugság, de nagyon sokan számára hihető volt. Menet közben kell őket meggyőzni arról, hogy ez hazugság. És azért ez meglehetősen lassan ment. Én még azt sem mondom, hogy ez a folyamat a végéhez ért, és ha most csak abba gondol bele, hogy az előválasztásnak az, a fajta puhasága, amely a Karácsony horvát Csaba küzdelemben megvalósult, majd a vesztes e, hirtelen Karácsony Gergely helyére e, lett jelölve, abban van valami, amivel egy a politika iránt érdeklődő ember azért azt tudja mondani, hogy hát azért milyen érdekes dolgok vannak. Hát igen, hát bele lehet gondolni mindenbe, mindent, de a konkrétan visszatérve, a Csaba beszélgetésére, hogy világos, hogy hazugságokról sokat beszélni, nincs értelme, mert akkor a hazugságnak táplálnak lassan valóság alapot. Tehát arról nincs értelme beszélni, hogy a, a, a, az uglóban e, milyen mértékű léptékű korrupció volt, mert az nincsen képtelenség, egyik oldalról sem lehet korrupcióról beszélni, és senkinek nem volt többsége, az zuglő önkormányzati testületben, senki nem tudta a, a döntését ráerőltetni senkire. Ezért aztán össze-vissza szavazgatott ott mindenki, hol a, a Karácsony Gergő szavazott a Fidesz-szel, hol a, a civil zugló, többnyire ő mindig a fidesz meg a nem tudom ki, kicsi, tehát teljesen ahhoz, hogy 22 fős testületben... 12-vér többséget el lehessen érni. Az Ér -ér -ér -ér nem, értem, de azt értsem él, meg, egyedül. hogy az a rész nincs megvágva, és az a rész az önmagában párját ritkító, ami úgy szól, ennek az alternatívája pedig egy sokkal jobb renoméjú volt iskolaigazgató, itt a helyi szoci akarnak, akit két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétlopnak mögötte. Minden csabának legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni. Ha önmagában ez a szöveg kikerül, ez egy olyan szöveg, amire az ember azt mondja, hogy mi van. Nézd, ugye erről a következő van, azt a Gergő nagyon jól el, elmagyarázta, hogy ez egy saját köreiben tört, vagy történt beszélgetésről szól, ahol világos, hogy a, a, az ember a más máshogy fogalmaz és máshogy ö, tálal a dolgokat. Akkor, amikor ez, ez valamikor a a kerületi Elnézést, az, hogy a helyi szoci két perc alatt mindent ellopnak, ezt a saját környezetemben sem lehetne így mondani, ha nincsen erre vonatkozó tényanyag. Ez, ez egy jövőbeni? Hát ez nem egy jövőbeni, jövőbeni nem ez egy múltbeli és egy jövőbeni dolognak nem, az összehozása. Nem, nem. nem, nem, nem. Ő arra célzott, és erről próbálta sajátjét meggyőzni, hogy miért kell ott a kerületbe. Igen, a Igen a azért kell, hogy ne folytatódjon az, amire egyébként nem, a múltban volt nem, kísérlet. Nem, azért volt. Mert voltak olyanok ott a párbeszéd elnökségébe, akik nem szerették volna, hogy Horváth csaba például zuglói polgármester legyen, és a Gergő próbált erős érveket találni, amellett, hogy ezt megindokolja, hogy valamilyen módon meg tudja ezt Hát nem jól sikerültek ezek az érvek. Ez lett belőle tényeket nem tud mondani, mert hát egy polgármester felel a kerület működésért, akkor neki kellene felelni azért, ami ott történt, de ilyenek nem történtek, nem is történhettek, és nem is fognak történni. Egyébként ott tárgyi tévedés is van. Nem a szociknak volt a jelöltje, és egy nem egy kirúgott iskolaigazgatóról beszélünk, hanem egy olyan iskolaigazgatóról, aki ennek a rendszernek hátat fordított, és saját maga volt az, aki ott és felmondott, mert azt mondta, hogy nem tud azonosulni ezzel a magyar oktatási rendszerrel, és hiába nevezték ki, ő 15 év iskolaigazgatóság után felállt, és nem a mi jelöltünk volt, hanem egy civil szervezet jelöltje volt, aki elmondta mindenki. Hátok ez még igen. ez még kínosabb, csak éppen ő, nem öre nézve, de... Ő, a... őt, őt tudják, ők tudják támogatni, tehát ő, ugye ez, itt erről volt konkrétan szó, hogyha már az iskola igazgató szóba került, tehát egy civil jelölt lett volna, hogyha amennyiben a pártok úgy gondolják, hogy az ő személyében meg, meg tudnak állapodni, akkor ő lett volna egy közös többszörös. Tehát, erről volt szó, ő semmi másról nem. Jó, amit mondtam, azt egymás mellett tudom csak mutatni. Értem, hogy ön ezt száfolni gondolja. Nem, nem gondolom, hát az, ezek a tények száfolják. És is a, mondat, van... a mondattartalmával kapcsolatban nem tud száfolni. A mondattartalma az így hangzott el. Ön ezt másféleképpen értelmezzi, amit én tudomásul veszem. Er, er, erre Gergő elmondta, hogy az, az abba egy kerek mondat nem volt, mindent úgy vágtak össze. Nem tudni, hogy milyen környezetben mi hangzott el milyen szövegből, milyen szavakat vágtak ki, hogy rakták össze. Alhatóan egy-egy mondatot is, hogyha az ember jobban meghallgat, és kicsit lelassítja, akkor hallja, hogy azok, azok nem abban abba a mondatban hangzottak el, hanem azok különböző beszélgetések, foszlányéból lettek össze. Bagdosra. Ez nem a mi dolgunk, hogy ezt megállapítsuk, megtették a feljelentéseket, bizonyára ki fog derülni, mi, ki, hogy mit csinált ebben, hogy készült ez, és akkor, akkor okosabbak leszünk, az biztos hogy a Gergő határozottan állította, hogy ő azokat a kijelentéseket olyan formában ott nem mondta el, főleg különösen az, az én személyemet érinti nekem ebbe a környezetbe, ez volt a fontos, azt ő kategórikusan visszautasította, hogy bármikor bármilyen előfordulatot vele, hogy ahogy, uh, részemről akármilyen fenyegetés értelme, soha nem volt ilyen. Ez uh, ez, amíg Lá Várnai ez, ez László szept... Aki az állítja, azok ellen mostantól kezdve természetesen megtettük a jogi lépéseket, kénytelenek vagyunk. Szeptember 26-án, amit Várnai László írt, azt nem olvasnám föl, a dolognak az a lényege, hogy mindenben azt erősíti meg, amiről egyébként a vágott szallag beszél. Ezzel meghagyjuk már Várnail László, akit elítéltek, mert összekalapálta a feleségét, akit választási csalásért feljelentettek, aki a fizetésért sátrazni volt képes a polgármester. Jó, hát én erre csak Rónai Egon tudom idézni, akit egyébként én nagyon ritkán szoktam idézni, hogy attól, mert mindezt elkövette, ha elkövette Várnai László, attól még ezek a szavak itt vannak. Tehát egy hazug ember is tud néha igazat mondani. Én csak ezt mondom, De most nem mondott igazat, a hazug embert a szavaiért fogjuk jelenteni. Tehát még egy hazug embernek is ügyelni kéne arra, hogy azért nehogy azt gondolja már, egy bár, hogy egy kampányban bármit megengedhet magának, mert Jó, akit kéri. Én csak azt tudom mondani, hogy szép kis vircsaft az, amit az ember zugló kapcsán lát, és a ennek valóban. kapcsán azt szeretném önnek elmondani, és ezt a következő beszélgetésben is folytatni kell, hogy az én egzisztenciámat jelenleg, miközben van gyűjtött pénzem, de ez maradjon az én édes titkom, a 444.hu ez iránt nem mutatott érdeklődést, itt most önkormányzati szerződések adták. Én Karácsony Gergely kérésére nem folytattam szeptembertől azt az együttműködést, ami volt, és itt szeretném elmondani, hogy ha januártól tovább működik a rádió, én boldogan veszem azt, hogyha az uglói önkormányzat szerződik a rádióval, és boldogan folytatom az önnel való kapcsolatot, ha különböző kommunikációs tréningekre föl akar kérni, de zuglóval én személyesen, vagy a betéti társaságom a lendő polgármesterrel nem köt és nem folytatja ezeket a beszélgetéseket, miközben önnel bármikor szívesen beszélgetek, Horváth Csabával is alkalmasint, de mindaz, ami történt, engem érzelmileg annyira megvisel, hogy ha Karácsony Gergely lenne a polgármester, akkor vele szívesen folytatnám. De ez az őrzavar, ami kialakult, és ami engem súlyosan megviselt, annál súlyosabban, mint amit ön feltételez, ez független attól, hogy ez számúra milyen pénzkiesés, nem teszi lehetővé azt, hogy ez az együttműködés folytatódjon független attól, hogy erre felkérnek-e vagy sem, amennyiben a rádió más munkatársra folytatja, az azért könnyen lehetséges, mert neki nem lesz olyan terhe, mint amilyen nekem volt, és természetesen ez semmilyen vonatkozásban a mi kapcsolatát nem befolyásolja, és a jövő héten ugyanebben az időben hívnám hozzátéve, hogy önél lesz az utolsó szó, hogy október 5-én szombaton a Csertőparkban a civilek utcája lesz, és egy nagy jambori lesz ott délután kettő és este hét vagy nyolc óra között. Így van. hát ez ugye most már negyedikére tartjuk a, a Civilek kutcajára nevű rendezvényünket, ami, ami hát Zuglóban nagyon aktív a civil élet, több mint 150 civil, működő civil szerzet van, és ebből a legaktívabbak ilyenkor kijönnek, és egy, egy ilyen nagyon jó hangulatú közös beszélgetés, közös jövőkép alkotásról van szó, és nagyon sok ember kijön, reméljük, hogy jó lesz az idő is, és akkor egy, -egy kellemes délutáni program, mert szeretettel várunk oda minden zuglóit, nem csak a civil szervezek képviselőit, hanem ott élő embereket is, és egy, és egy jó hangulatú délután, de szívesen látjuk önt is, és akkor ott helyben tudunk ezekről beszélgetni, ha, -ha, -ha van kedve. Úgyis sokat jár zuglóban, tudom, hogy. Ez egy jó lehetőség lesz arra, hogy akkor személyesen is folytassuk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, viszont halásra! Én köszönöm, Tócsabát Csabát hallottak. Jó reggelt! Um. Jó reggelt, boldog születésnap <gül> Nagyon szépen köszönöm önnek is, mindenkinek, aki egyébként ennek a körnek része, és ennek azok is a részei óhatatlanul, akik az én sírom a társág. hát <gül> ez egy ilyen közösség. Um, Helyreigazítást kellett közzétennie az Indexnek, az ügyben, vagy nem helyreigazítást, de valamiféle igazítást, hogy nem sért szabályt, ha kresztáv lálóga, a kampányplakát, ez ugye Ferencvárossal kapcsolatos, és a történetet azért hozom ide, mert amikor én azt mondtam, hogy nehéz műsort csinálni kormánypártnak, ellenzéknek és belgáknak egyszerre, akkor ebben benne van az, hogy miközben nekem is vannak érzelmeim, amelyeket kontrollálok, de nem biztos, hogy mindig sikerül, Azért többé-kevésbé, de inkább többé ki lehet mutatni szinte minden orgánumról, hogy kinek drukkol. És amikor az index, vagy a 444.hu megírja azt, hogy a táblákon nem lehet kampányolni, majd utólag kiderül, hogy táblákat elhelyezni nem lehet, de a választási törvény ezt lehetővé teszi, akkor én nem mondom, hogy rajta kapom őket valamint, mert ez nem rajta kapás, de mégis valami rajta kapásszerű dolog, és nagyon nehéz úgy beszélgetni emberekkel, hogy az ember objektív tudja lenni, a mellette és az ellene szóló dolgokat egyaránt felemlítse, és erre Niedermüller Péter volt a legjobb példa, akivel meg tudtam azt beszélni, hogy egy és ugyanazon dologról hogyan beszélt két különböző műsorban eltérően, annak függvényében, hogy a riporter mennyire volt felkészülve, és ő ezt a kérdést nem is utasította vissza, azt mondta, hogy hát az ember, ha tud, akkor él a lehetősége, ha pedig nem, akkor egy másfajta beszélgetést folytat. Ez se nem öndicsére, se nem önkritika, leginkább a helyzet elviselhetetlenségéről szól. Jó, akkor a közlekedési jelzőtáblákról, hát nem túl sokat, de azért végig csináltam már néhány kampányt, és ott mindig, mindig kivétel nélkül egyértelmű tiltás volt arra, hogy az aktivisták bárki közlekedési táblára tegyen plakátot, vagy bármilyen ö, eszközt, ami elvonhatja a táblák jelzéseiről a figyelmet, ez az első eset, és hát ugye itt is azért nagyon sokféle jogértelmezés lehet, amikor táblákra, tehát közlekedési táblákra tett a Fidesz plakátokat, és nem csak közlekedési táblákra, de élő fákra is, ami szintén, kimondva, kimondatlanul egy tiltott dolog, ezt például nem tudom, hogy hogyan szabályozza a jog, de ilyen nem volt, én még ilyen nem találkoztam egyetlen kampányban Jó, ezzel, sem. ezzel együtt ez lehetséges, tehát... Hát sok minden lehetséges, ugye engem is feljelentettek például a matricáim miatt, a, a, ami miatt a helyi választási bizottság elmarasztalt, aztán a fővárosi választási bizottság felmentett, aztán bácskai a polgármester úr fellebezett a, a bírósághoz, felülvizsgálati kérelmet nyújtott a bírósághoz ez ügyben, a bíróság újra nekem adott igazat, tehát ott is ugye az első fokon úgy tűnt, hogy neki, neki van igaz a matricákat, nem lehet illanyaszokra kitenni, az is egy valószínűleg megalapozott jogi érvél, érvelésen alapult, aztán kiderült, hogy mégse úgy van. Jó, hát ugye itt most egy választási, egy, egy önkormányzati választás kapcsán um, technikai dolgokról beszélgetünk, miközben ezek a dolgok egyszerre technikai dolgok, és egyszerre túlmutatnak rajtuk, hiszen uh, itt ugye programokról kéne beszélni, de hát valójában a mi helyzete annyiban szerencsés, hogy önnek azért nem kell programot mondania, mert időben elszórva Annyi minden tett és mondott, hogy az önmagáért beszél, ha pedig programot mondana, akkor valószínűleg az emberek kikapcsolnák a rádiót, nem itt, hanem bárhol, mert programbeszédeket egyébként nem szoktak olvasni, leszámítva a politika vagy a helyi politika iránt érdeklődőknek azon szűk rétegét, akik egyébként ez iránt ilyen mértékben érdeklődnek. Ezzel mind a ketten tisztában vagyunk. Alapvetően itt, arról van szó, hogy ezek a technikai dolgok és a technikai dolgokhoz való viszonyulás bármit elárul-e azokról, akikkel kapcsolatosak a hírek. Azt hiszem bonyolult mondat volt, de mégis talán érthető. Igen, persze ez, ez nagyon sok mindent elárul arról, hogy ki milyen eszközöket igyekszik felhasználni a másik legyőzésére, és kinek milyen eszközök állnak rendelkezésre. Ez az egyik része, a másik része pedig, hogy maga az, ahogy aztán ebben egymáshoz viszonyulnak, az, az mit árul el róluk? Én ennek azért annyira nagy jelentőséget nem tulajdonítanék, viszont az előző mondata, tehát a programok, programbeszédekről, ami nekem egy fájó pont volt egy ideig, mert én is azt gondoltam, hogy nagyon fontos lenne programokat és elképzeléseket ütköztetni arról, hogy ki mit gondol a kerületről, ha már polgármesternek jelentkezik, és aztán azért arra jutottam, hogy az embereket ez, ez ugye valóban nem érdekli. Tehát tényleg egyáltalán nem érdeklik a programok, de ez azért van, mert a politikusok ehhez szoktatták őket, hiszen az összes elhangzott programbeszéd és vízió az gyakorlatilag egy ígérgetés halmaz volt, jövőben majd bekövetkező dolgokról beszéltek a politikusok, úgy, hogy egyébként előtte mondjuk semmit nem tettek le az asztalra, és semmilyen bizonyíték, vagy nem volt arra, hogy ők valóban ezt meg fogják tenni, és ugye a legtöbb esetben nem is tettek meg, nem is tartott be, semmit az Ezért az emberek így, hogy is mondjam, elveszítettük Jó, az érdeklődésüket. Ebben, az, ebben azért én nagyobb kelkedéssel vagyok, ha másért nem azért mert idősebb vagyok, tehát azért program iránt általában általában nem szoktak az emberek érdeklődést utatni, A dolgok a részletekben vesznek el, a részletek pedig azok a hétköznapok, amelyek ebben az emberek azt látják, hogy mennyiben az ő érdekükben, vagy mennyiben nem az ő érdekükben cselekednek, vagy adott esetben nem feltétlen az ő, ő érdekükben, de a kerület érdekében és a nagyvonalúak akkor a kettőt tudják egyéztetni, a kistírőek akkor pedig nem, de mondom ezügyben ön nincs olyan helyzetben mint az a fiatalember, aki kikerült az ön mögött lévő sávból, aki ezügyben semmit nem tudott letenni az asztalra, viszont már úgy viselkedett, mint egy élet politikus, és a kettő közötti különbségbe belezuant, mint egy mélykútba. Tehát önnek e tekintetben nincs bizonyítani valója, és akkor itt ragadom meg az alkalmat ahhoz, amit Túl Csabának a műsor, vagy a Velevalsz végén, most pedig önnek itt a közepén mondok, amit átgondoltam, hogy én sok sikert kívánok önnek abban a küzdelemben, amit most folytat, és sok sikert kívánok önnek az önkormányzati választásokon, és ugyanezt fogom mondani Báska Jánosnak is. Nagyon nagy szerencsém hogy nekem nem kell Ferencvárosban szavaznom, ha szavaznom kéne, akkor én azt gondolom, de hál' Istennek nem kell szavaznom. Ez egy, ez, egy, ez egy olyan szituáció, amiről az ember jól nem tud beszélni, érzelmileg az ember involvált, és ezt az érzelmi involváltságot én soha se tagadtam el. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy amennyiben Bácskai János nyer akkor mind a ketten átgondolhatjuk, hogy abban a formában, ahogy ez eddig működött, érdemesebb fenntartani, különös tekintettel arra, hogy majd a rádió 2019 után is működik-e. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy amennyiben ön nyer, akkor én boldog vagyok, ha együtt működik a rádióval, de nem lenne, nem lenne bőr a képemen, hogyha én egyébként úgy tudnék, tehát egész egyszerűen, Érzelmileg megoldhatatlan számomra az, hogy miközben ön a polgármester, úgy beszélgesek önnel, azon a hangon, azon a módon, ahogy korábban Bácskai Jánossal, ez nem az ön személy ellen szól, hanem egész egyszerűen a dolog kivitelezhetetlenségéről, bármiben állok az ön rendelkezésére, de olyan szerződés, mint amilyet a Bácskai János által vezetett önkormányzattal kötöttem, nem tudok kötni, és ez természetesen Újpestre, és a 18. kerületre is áll, hogy én hogy oldom meg az én életemet, ez az én dolgom, de ezt mindenféleképpen el kellett önnek mondanom, azzal együtt, hogy sok sikert kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Um, azt kérdezem öntől, hogy mi lesz a hétvégi esemény, amire most hitták fel a figyelmemet ebben a másodpercben, ami úgy szól, hogy baloldali válaszok napja lesz ötödikén. Az mi? Ha jól tudom, ez egy ilyen konferencia, ahol önkormányzatiságról szó önkormányzati gyakorlatokról, az önkormányzatok szerepéről, a magyar politikai életben, az önkormányzatok Fidesz által kiüresítéséről, ennek az esetleges jövőbeli hatásairól, illetve azokról a tapasztalatokról, amelyek már most érezhetőek ezzel kapcsolatban. Ez egy igazából nem tekinthető kampányeseménynek. Szerintem egy kicsit rossz időpontban is van megrendezve, mert egy kampányhevében erről elég nehéz tárvilagosan ö, beszélgetni, de jó sok politikus és jó sok önkormányzati szakember lesz jelen. Ön például tudja, hogy ki mindenkivel lesz együtt? Vagy állulja hát... már magának? <gül> én tudom, hogy polgármesterjelöltekkel leszek együtt Őrsi Gergely, a... Soproni Tamás és Soproni Német igen, igen, igen De és látja is doktor ez egy, egy, egy másik panelben Akit én nagyon nagyra tartok Mert ebben a, ebben a Témakörben én egy igazi eszalon Azt kérdezem Öntől Hogy ez egy vicces Vagy nem vicces történet a Telekommal Szerintem nagyon vicces Szerintem ez egy nagyon vicces történet. Miről én... szól? Hát, ha ez jó lenne a Telekomtól, vagy a kommunikációs vezetőtől vagy nem tudom, hogy ki hozta abban a döntést, hogy egy ilyen levelet írjanak nekem. Tehát, aki ezt a döntést meghozta, attól kéne megkérdezni, hogy miről szól, mert én szerintem, és ezért is találom viccesnek, a világon semmi értelme nem volt ennek. Sőt, sőt, egy ilyen tapasztalatú szakember, mint amilyen Kutas István, én azt gondolom, hogy, <coughs> hogy is minden, önöm magától egy ilyen levelet soha nem írna meg egy té egy nagy világszég akinek még a magyarországi lánya is olyan bevétellel rendelkezik, amit ér le se tudnék írni. Tehát én, én nem értem ezt az egészet. Hogy hát, ezt különös el én... arra, hogy aztán megkeresésre elmondja, hogy itt jogi lehetőség nincsen, hiszen ez csak a betétársakra vonatkozik. Ön pedig ugye egyelőre még ebben a, ezen a területen nem indult a Telekommal szemben, de ezzel együtt valamiért szükségesnek tartotta ezt a levelet megírni, Írni, ami ugye ö, azzal kapcsolatos, hogy az ön plakátjainak a színe, mennyire, mennyiben emlékeztet a Magenta plakátjainak a színérőnök termékmegjelentést hallottak, amit ezek szerint levédtek, ö, úgy, hogy azt egyébként más társaságok ö, kommunikációs telekommunikációs társát nem használhatnak. Én ilyenőse erőse hallottam, most legalább okosabb vagyok egy fél fokkal, de az, hogy ezt a levelet önnek megírták, az tulajdonképpen valamilyen szempontból elismerés, nagyobb elismerés, mint amilyen vitába, mint amilyen méltatlan vitába keveredett ön a jegyzővel Cséplő Dániel fantasztikus tevékenysége révén. Persze, hogy ne, ez, egy, ez egy elismerés, csak őszintén titokban reménykedtem abban. Elismerés természetesen idézőjelben, és ez nagyon nehéz lenne megmagyarázni, mert ugye ez pontosan kéne annak tudni a történetét, hogy egyébként ez a levél milyen körülmények között született, amiről semmit nem tudunk. Igen, igen, egy kicsit titokban reménykedtem abban, hogy a, ugye az önműsorak pont egy ilyen jellegű műsor, hogy most, amikor felhív a vonal másik, vagy a másik vonal végén ott lesz mondjuk Kutas István, és akkor őt is megkérdezi erről, mert hogy én őszintén kíváncsi vagyok erre. Szerintem kizárt de... dolog, hogy a Kutas őszinte legyen, beleértve, hogy a Kutas azért nem lehet őszinte, hiszen ő pontosan azt fogja mondani, amit leírt, annál többet egy kukkal nem mondhat, mert az az állásában, az állásában játszol. Hát... Ö... Csak gondoljon abba bele, hogy itt van ez a karácsonyféle videó. Hát ki lesz az, vagy mikor lesz majd az, amikor valaki azt fogja mondani, hogy a nem jóját, tényleg ezt mondtam, így gondolom, most ezután kérdezzenek bármit. Na látszik, én ezért dolgozom. Én szeretném elérni a politikai pályám során, és teljesen mindegy, hogy képviselőként fogom-e folytatni, vagy polgármesterként, hogy egy ilyen helyzet a magyar politikában elő tudjon állni, hogy ilyen nagyon csúnya... Jó, de szóval jelgaz, az ön oldalán tényleg. is vannak olyan történetek, amivel kapcsolatban önt is el lehetne le számoltatni, miközben semmi köze nincsen hozzá, leszámít, hogy a maga oldalán zajlik. Én minden történettel el tudok számolni, nekem nincsenek ügyeim. Félreért, félreért. Hát, nem most azt a. gondolok. hogy a, hát, a karácsonyi videó az az ön oldalán pattog, és azzal, ahhoz önnek semmi köze nincs, de ha most azzal kapcsolatos mondatokat tennék fel önnek, akkor mégis magyarázkodnia kéne. Nem tudom, hogy azzal kapcsolatban miért kéne nekem magyarázkodnom. Én arra céloztam, hogy amikor lesz a magyar politikában egy politikus, aki felvállal ilyen és elmondja, hogy ezt mondtam, akkor de én nagyon jó beszélni. fogom én majd pontosan... érezni, Igen. hogy a magyar politika... Oké, okay, de most demokrati... nem tartunk itt. Hát nem, nagyon nem. <gül> nagyon nem tartunk itt. Nagyon nem. Úgyhogy most a második dolog, amiben azt mondom, hogy hajrá beleértve, hogy hát kívánom önnek, hogy ne kerüljön ilyen szituáció. Ö, igen, most már mindenre nagyon vigyázzak kell. <gül> mindenre. mindenre, igen. Maga szerint én hány emberrel, hányféleképpen tehát azt el tudja képzelni, hogy én beszélgetek bárkivel is, most szándékosan nem mondok nevet, hiszen hogyan tehetném? És akkor azt mondanám neki, hogy drága öcsém, öcsém nő, ilyen szó nincsen, 2000, szeptember, 6 óra, akkor beszélgettünk, és te ezt mondtad. És akkor azt mondja, hogy de hát nem mondtam, és nem fog bejátszani egy magnót. Tehát az emlékezetem mégiscsak ott van. Igen, igen, ez egy, ez egy olyan dilemm, amit elég nehéz feloldani. Lehetetlen nehéz feloldani. Az ember. Lehetetlen. Hát az ember, az ember egy dolgot jó. tudok önnek mondani, Fándé. hogy amikor én a Cserhalmivel készítettem a Playboy-ba interjút, engem a Molnár Gál Péter készített föl, és a Cserhalmi a kérdéseim alapján azt feltételezte, mint hát én... Mindenhez értek, de azért olyan nagyon nem, hogy az én kérdéseim mögött valamilyen szakember van. Mellett annyira jól kérdeztem, és kérdezte, hogy engem nem-e véletlenül-e, a Molnár Gál Péter készítette föl, és akkor én, mint egy izé, boldogan elmeséltem, hogy mi milyen jóban vagyunk, és hogy sokat beszélgettünk. És amikor a legközelebb a Molnár Gál Péterrel találkoztam, akkor mondta nekem, a Molnár Gál Péter, röviden MGP, fiala, én magával nem azért beszélgetek, hogy ez másnak maga elmesélje. És akkor én egyszer is mindenkorra megtanultam azt, hogy hogy kell mert egyébként az ember kibabrát módon feldobja az információt, és ő is nagyon jól tudja. Tehát, hogy valamivel kapcsolatban igen. tájékozott, akkor azt gondolja, hogy mint egy Luffy fel tud repülni, mindjárt mindenkivel meg akarja osztani, mindjárt mindenkivel szembesíteni akarja a jobbítás szándékával, és csak egy nagyon rövid idő után jön arra rá, hogy pillanatok alatt szétcincálják őt, ráadásul rá fordalása is lesz teljes jokkal. Igen, igen, ezt én is tanulom, hogy hogy mindig hagyni kell egy bizonyos időt, amit minden egy kicsit leülepszik, és utána kell dolgokról beszélni, hiszen nagyon sokszor, főleg az ilyen magánbeszélgetésekben elhangzó dolgok, azok olyan dolgok, amelyek nagyon nagyban függnek attól, hogy az ember kivel beszélget, pontosan milyen időpillanatban beszélget, hol beszélget, tehát ugyanazt gondolva, más szituációkban másként mondja el, ugy, mondja el ugyanazt a történetet az ember valakinek. És, és ezért azt gondolom, hogy amikor valaki erről véleményt formál, akkor meg kell tanulni a nem fontoskodva beszélni, hiszen nagyon sokszor valóban őszintén, amikor azt hallja, hogy de én nem ezt mondtam, akkor az a másik fél az őszintén azt gondolja, hogy nem ezt mondta, mert hogy már leülepedett benne a dolog, és, és esetleg másként gondolja. Tehát, hogy ezek ilyen Ilyen, ilyen teljesen másik politikai, vagy egy nyilvános kommunikáció, mint egy magánk. Igen, hát ez félgetés. pontosan így van, és ez szinte feloldhatatlan Én ilyen helyzetben sose voltam, mint most, ahogy ennyire másféleképpen van módom látni ugyanazt a valóságot, amit a hallgatóim mellé tárok, miközben annak van egy olyan szelete, amit mérsékelten oszthatok meg velük, egész egyszerűen abból adódóan, hogy azokból a magánkapcsolatokból, vagy nem magánkapcsolatokból adódó beszélgetések, amelyek egyébként munkámmal kapcsolatosak, tehát ezek nem, nem magánéleti kapcsolatok zömében, nem pénzügyi kapcsolatok, ezek mind azzal kapcsolatosak, hogy kíváncsi voltam valamilyen és akkor elmentem oda és megnéztem, különböző emberekre kíváncsi voltam, találkoztam velük, beszélgetek velük, és az embernek lesz egy, tehát tulajdonképpen a politikát tanulom, azt a politikát, amit ön gyakorlatban folytat, amit én kívülről megítélek és beszélgetéseket folytatok róluk, miközben soha nem lennék képes politikus lenni, mert egész egyszerűen minden hiányzik belőlem, aminek egy politikus a birtokában kell, hogy legyen. Szerintem ezt így nem lehet kijelenteni ez a politikai érzem. kultúra. Az, hát az minden esetre, az... az biztos, hogy így van, de ha már itt tartunk, Igen. akkor árulja el nekem, hogy ugye kicsit olyan ez az egész kampány, hogy jön az ellenzék jelölt, és azt mondja, hogy ilyen volt, az rossz, és ilyen lesz, és akkor azt mondja, hogy az jó. Legutóbb ez a kátyúzással kapcsolatban nyilvánult meg, Igen, meséljen el... Igen, az nagyon rossz. Egy, egy picit azért kiegészíteném. Én többször is elmondtam nyilvánosan is a kampányban is, meg előtte is, hogy mi az, ami jól működik egyébként Ferencvárosban. Vannak ilyen dolgok, és én azt mindig elismertem, és mindig ki is emeltem, és hangsúlyoztam annak ellenére, hogy én ellenzékben vagyok. A kátyúzás, az pont nem ez a problémakör, az a 130 millió forint, amit mi keresztesződésben évente erre elköltünk, az tényleg nem látszik sehol a kerületben. Tehát én ugye járom a kerületet, főleg most 0-24-ben, és hát komolyan aggódom a szerencsétlen 14 éves autóm ö, épségéért. mert hát egyszerűen akkor a kátyuk vannak, hogy, hogy, hogy az baleset veszélyes. És ahogy most kátyúztunk, ugye nagyon sok utca bejártunk, odajöttek az emberek és elmondták, hogy mióta van ott az a kátyú, és hány tettek bejelentést miatt a, hány helyre tettek bejelentést miatt a Soha még csak választ sem kaptak, senkitől. Többek között a mostani Fideszes és is, is <coughs> jelezték ezt a kátyút, aki még válaszra sem mért, adtam, mért őket. Tehát én megkérdeztem, mondták, hogy ekkor írtunk, ezt írtuk, elküldtük, ide is, ide is, ide is, és kérdeztem, és, és válaszoltak? És erre az volt, hogy nem, most ti válaszoltatok. Ugye, amikor betöntük a lyukat? Tehát, hogy, hogy egyszer, egyszer ez a hozzáállás, másrészt pedig az, hogy ez a pénz, ez, én nem tudom, hova tűnik el az éterben, de hogy nem aszfaltozásra, kátyúzásra fordítják, az teljesen biztos, és ez nagyon nagy összeg. Nagyon-nagyon sok pénz, főleg úgy, hogy most uh, uh, pontosan tudom fillérve, hogy mennyibe kerül betömni egy kátyút. 5 forintból be lehet tömni egy kátyút. Nem beszélve arról, hogy ezen kívül még 120 millió forintot fordult, fordítottunk például a tavalyi évben, azt hiszem négy rövid utcaszakasz teljes aszfaltozására. Tehát, hogy, hogy ezek a pénzek így eltűnnek. Én ennek nem tudtam részletesen utána menni, de hogy ez nincs jó felhasználva, az egészen biztos. És azzal, hogy mi négy, öt, hat helyen eh, most a lakóknak segítettünk, akiknek ez komoly gondot okoz. Olyan, olyan útszakaszon vannak ezek, amelyet naponta több százan, olykor több ezeren használnak. És nem is mentünk ki a nagy főútvonalakra, hiszen a Mester utcát nem tudtuk még arra pár percese lezárni egy kampányesemény kedvéért, hogy rendesen tudjunk átjúzni, és nem is, nem is lett volna látszatja, mert a Mester utca teljes hosszában egy katasztrófa. Tehát, hogy, hogy oda jönnek az emberek, és azt mondják, hogy, hogy végre, végre valaki, mert ez nekem napi többször gondot okoz. Ki kell kerülnöm, ha belemegyek, akkor félek, hogy az autó megsérül. Ha hirtelen elrántom a kormányt, akkor elütök valakit. Tehát, hogy ezek ilyen napi gondok. És ezekkel itt senki nem foglalkozik, de a pénzt, azt kifizetjük valakinek. És hogy jön lesz ez majd akkor, amikor ő lesz a polgármester? Hát ha esetleg látta ezt a kampányvideót, Láktam. akkor én abban elmondtam részletesen, hogy mekkora beruházás, egy 26 milliós beruházás kell egy ilyen kátyúzó géphez, a hozzátartozó daruval, teherautóval, nem tudom, minden felfeleléssel, és két ember bére kell még, két ember ezt csodálatosan tud ezzel napi szinten utat javítani, kátyúzni, és gyakorlatilag, ha folyamatosan csinálják, akkor egy idő után már csak, csak a éppen akkor keletkező kátyúkat kell majd betűnni. És ez évi 12 milliós költség, meg egy egyszeri beruházás most soha jutottam, és egy dolgot szeretnék önnek mondani, hiszen én szívesen fogok önnel beszélgetni, és tanácsokat is szívesen adok, ha Netán győzne, de olyan együttműködésű nem lesz, mint amilyen Bácskai Jánossal volt, hogy a sajtóval óvattal kell bánni. Mert nem tagadom, hogy nekem vannak érzelmeim a 444.hu-val kapcsolatban, hogy ne lennének, amikor nemtelenül támadtak. De amikor például a Millennium Háza, e, ról írnak, és Orbán Viktor is bekerült a Városliget egy aranykorát bemutató új kiállításba, akkor arra hívnám fel szíves figyelmét, és használtának van egy cikkem, konkrétan sem értelme nincs, miközben ő összerakja azt, amit az MT-ben olvas, és azt, amit e, e, olvas e, elsimon László Facebook oldalán, hogy abban a tevékenységben, ha netán kell tudni valamilyen módon szintén új lapot nyitni, hogy az ember kormánypárti és nem kormánypárti orgánumokkal is tudjon olyan kapcsolatot tartani, ami az objektív tájékoztatást illeti. Mert az, amit a 444.hu a Millenium háza átadása kapcsán, tesz a számomra förmedvény. Ami nem azt jelenti, hogy amit a 444 úgy általában tesz förmedvény, de egy ilyen cikk elegendő ahhoz, hogy elmenjen a kedvem attól a közektől, amelyben vagyok. Az egy másik kérdés, adott esetben mások pontosan ugyanígy vannak velem. Tehát azt kell, hogy mondjam, és ugye ezt nem véletlen említem, hiszen Önnek azért alaptámogatást, vagy annál többet ad, adott a 444.hu. Hála jó Istennek, hogy ezt a ciket nem Ás Dániel írta, és én egy esetleges polgármestersége esetén elvárnám Öntől, hogy erre figyelemben legyen, akkor is, hogyha én a saját tevékenységemben nagyon sok hibát vétettem. És ezeket nem véletlen mondom, hiszen hasonló beszélgetés már összesen kettő lesz a mi kettőnk együttműködése folyamán. Nézzél, az azt, azt a tapasztalatom az elmúlt öt évben, hogy az én működésemnek elsődleges, bármikor sikeres működésemnek az elsődleges feltétele a nyilvánosság. Amíg én a nyilvánosságon keresztül el tudok jutni az emberekhez, és amíg felelősít mondandómat a nyilvánosság, addig ez a leghasznosabb és a, a legelőre mutatóbb dolog, ami a politi egy politikussal történhet. Én ugyanolyan rendszeresen most is adok például, többször is adtam interjút a Hír TV nek az m nek és bár nagyon óvatos vagyok, ugye Juhász Péter régi összevágott interjújel gondolva, és mindig felveszünk egyébként külön telefonnal azt, hogy én milyen interjút adok, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt a kampányban is teljesen korrekt anyagokat hoztak le az én mondandómból és a tevékenységemről még a Hír TV ben is. Amíg a sajtó úgy működik, ahogy a sajtónak kell, addig azt nem kell fenntartásokkal kezelni. Két különböző Am... dologról beszélünk. Hát akkor. Örülök annak, a... hogy ezeket itt most konkrétan így látja, de korábban az ön együttműködésében is volt olyan, amely túlmutatott azon a célon, ami egyébként a valóság pontos bemutatása lett volna. Hát ezt most nem tudom, hogy pontosan mire gondol. Én azt tudom, hogy egy teljesen ismeretlen önkormányzati képviselőnek, ugye ezt nem kell mondani, nem tudom, hogy hány ember van Magyarországon, aki akár a saját képviselőnek a nevét is tudja. Tehát egy teljesen ismeretlen önkormányzati képviselő, ha bármit is el akar mondani, akkor ahhoz azért kell valamilyen segítség. És amikor az én ügyeimelt, felkarolta a sajtó, az akkor azért volt, mert én csináltam valamit, és voltak ügyeim. Ezeket az ügyeket teljesen objektíven és tényszerűen mutatták be, soha véleményt nem közöltek, pontosan nagyon ritkán, nagyon ritkán születtek az én tevékenységemről véleménycikkek, és ez engem hozzásegített ahhoz, hogy eredményeket érjek el. Kétségtelen tény, hogy olyan képviselő, önkormányzati képviselő, mint ön, e tekintetben 12-1 tuszot az elmúlt négy évben nem volt. Még egy dolgot kérdeznék, és szándékosan az egy olyan dolog, amely önnek fontos, így aztán nekem is fontossá válik, az pedig, tehát nem valami piszlicsári történet, ez pedig, a csak keresem, hogy pontosan tudjam idézni, ez a mércén megjelent Pervez világ az, ahol luxus a tisztes lakás 9 éve üresen álló épület előtt követeltet megoldást a lakhatási válság, de ez egy 28-ai vagy 27-ei történet. Igen, nem tudom, hogy esetleg látta -e azt a videót, amit én nem sokkal ezelőtt forgattam a, a Hallelujah 52 nem. számú házban. Hát ugye annak azt a címet adtam, hogy horrorház. Ja, azt láttam, én... azt láttam, Igen, tehát hogy ott tényleg elképesztő állapotok uralkodnak emberhez, méltatlan körülmények között élnek ott családok, idősek, kisgyerekes családok, emberek. És hát láss csodát, rá egy hétre átadták a, a Tűzoltó utcában az önkormányzat forrásából teljesen, tényleg gyönyörűen felújított házat, ami után bárki a tíz ujját megnyalná, olyan színvonalommal feláll, felújítva, és hát lássodát, ebből a, a videóból az egyik megszólaló, az egyik lakó a Haler utca 52-ből kapott lakást. Tehát, hogyha ez az egy eredményem lenne ebben az öt évben, akkor is elégbe lennék a munkámmal. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. A jövő héten kizárólag olyan dolgokról lesz szó, amit ön tart fontosnak, tehát én a magam részéről, de ez mindenkire vonatkozik, akiket önkormányzati választás ügyben megkeresek, illetve a hallgatók rendelkezésére állhat, amennyiben a hallgatók akarnak kérdezni, és aztán még egy beszélgetésünk van, ugye 16-án szertán. Rendben. Izgatottan várom. Viszont hallásra. Én is köszönöm szépen, minden jól. Viszont. Baranyi Krisztinát hallottak. 061 és 0636771161. Figyelek, ha van miben. amelyben nem telefonálnak, akkor zene fog szólni. Nagyjából 40 percen át. 061 -9 -9 és 063677 A 2019. október második, a szerde van, és hetes perccel múlott fél kilenc, ez a kejfeje, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! A, hallgattam a Tóth interjút, igaz? Jól, jól, Jó. jól mondom az nem Igen. Oké. Okay. Most röviden ez az én realitásom, de engem nem győzött meg, és egyébként azon gondolkodtam meg, arról uh, beszélgettünk baráti körbe, hogy ha valami csoda folytán karácsony nyer, akkor, akkor uh, bármennyire egyébként szimpatikusan ami képvisel, meg nem tudom, de, hogy úgy fogják darabokra cincálni. És uh, kicsit önző módon arra gondoltam, hogy... hogy Nekem ez Budapestik, tehát hogy, hogy majd ezt a város tényleg, hogy fogja megélni, hogy, hogy, ő, hogy ő egy olyan erős ellenszélben lesz, amire ő nincsen megedzve, nincsen felkészült, ne, nem tudom, nehéz. Jó, hát az, a, az, az a kérdés, Igen? hogy ön hallgathatta a Kejfej ancsit az elmúlt öt évben, van -e önnek reális képe, mit gondol Karácsony Gergelyről, mint Zugló polgármesteréről? Ez egy alapvető kérdés. Én azért nem gondolok erről semmit, mert nem élek zuglóba. Szoktam Ezt azért, ez azért egy... nem teheti meg, mert egy videó kap, egy, van egy videó és van öt éves tapasztalata arról, amit az én műsoromon keresztül hallhatott. Figyeljen, nekem olyan előnyöm van bárkivel szemben, ami behozhatatlan. A kérdés az, hogy abba, amit öt éven keresztül hallott, és túlcsabát is hallhatta nagyjából 5 éven keresztül, egybe akarja vetni azzal, amit a videó sugal, vagy a videót önállóan kezeli, és akkor nem tudok önnel mit kezdeni. Leszámítva, ha azt mondja, hogy ő mindig kikapcsolta a rádiót akkor, amikor Karácsony Gergely beszél, de akkor viszont a saját érdeklődéséről mond sajátságos bírálatot. Nem, nem kapcsoltam ki a rádiót. Ö, ö, bedobok egy másik szempontot már önmagában az is nagyon elgondolkodtató, hogy hogy mondjam, az edzetségről, meg az ellenszélbe való vitorlázásról. Tehát, hogyha én az északi tengerre akar, meg akarok menni vitorlázni, akkor ugye nem érhet meglepetésként, hogy ott lehet, hogy 10 méteres hullámok, és 80 km per órás szél van. Hogy nézzel, biztos, hogy Fideszes belső Megbeszéléseken is hangzott. Nem válaszolnak egy Nagyon figyeljen, majd szóljon rám, hogyha én ugyanilyen bonyolult leszek. Feltettem egy nagyon egyszerű kérdést, ő meg elkezdett beszélni az Északi-tengerről. Tökéletesen értem azt a dilemmát, amiről beszél, és tökéletesen visszautasítom azt az álságos közelítést, amit ezügyben megtesz. Még akkor is tökéletesen visszautasítom, ha bennem is van hajlandóság ilyenre. Magamat is visszautasítom, önnel együtt. 0614890999 hat egy és 0636771161 hat thing you turn me on naturally mondom a holnapi programot 7 óra 25-től Lázár János 8 óra 4-től Gyorgy Benedek fél 9-től Wintermantel Zsolt 9-től Ugi Attila Kettő perc múlva lesz 3:09. 9 Süt a nap aki sütő napot akar látni és ilyen tapasztalni, az most menjen el kirándulni ki az utcára, ki a rétre, ki az akárhova. 061 4890 és 06 bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! hívetésével, hogy se Júcsány, se Orbán. Végülis Újpesten kit jelölnek ők? Mi hazánk? Bocsánat, mi hazánk? A múltkor betelefonált egy képviselőjelöltjük, talán Nagy Attila. De hát ugye különböző ö, körzetek vannak, tehát vannak választási körzetek, jelöltjük tudtommal nincs, de ebben is lehet, hogy tévedek. E, Winter mondta, Zsolt majd ezt el tudja mondani, bár nem hiszem, hogy a mi hazának akarna reklámot csapni. Nem, csak én nem tudom, hogy itt jelölnek, mert az, hogy se Gyurcsány, se Orbán, ezt értem, de kit? És ez <gül> nyújtott <minket> vakához. <gül> Jó, akkor van, akkor ezek szerint. Van, van, van a de, de, de, de figyelj, ez ilyen magyaros. Tehát, tehát érti, most felkeltik az ön érdeklődését, és akkor kikutatja. De nem akarják mindjárt az ön orrára, izé, vagy nem tudom, mire Tehát nem akarják nyilvánvalóvá tenni azt, ami egyébként más körülmények között evidensnek tűnik, hogy nyilvánvalóvá kell tenni. Értem, értem, ez csak... Elmegy? Elmegy, jó, kikutatom. Nem, elmegy szavazni? Én nem újpesti vagyok, csak újpesten járok. De ez engem baromira nem érdekel, hogy ön újpestél vagy sem. Azt kérdezem, hogy elmegy-e szavazni? Engem ön érdekel. Természetesen. És önkormányzati választásra megy, vagy pótörszággyűlési választásra? önkormányzati választásra fogok menni, mindig igaz, meg majd lesz. Ország de az még később lesz, De én értem, tudom. de ön valójában politikai döntést hoz, vagy szakmait? Hát ezzel még gondolkozom, ez a baj. Hát erről van szó, pontosan erről van szó. Sajnos, Tehát, igen. igen. De ezzel mindent elbúunk. Igen, igen, nem, tud, nem tudom. Tehát egyszerűen majd a, ott a... Ez választás... van cseszve, <gül> és ezt, ezt valójában a politikusok alapvetően ugye a mostani kormányzat, de nem minden azt írja x aki férfi, olvasom önnek, jó? Pajor Tibor, a mi hazánk polgármestere jelöltje, 14 körzetben, 13-ban állítottak egyéni jelöltet. Nem mondhatja Jó, meg, van. kész látja, Tótun Faktum nem vagyok, de vannak okos hallgatóim. De ezért segítséget kértem, mert de megkapta, ez... Köszönöm, megkapta. Jó, arra pedig, amit elkezdtünk ha valami egyebek között ott van bennem, hogy én miért ne akarjak elmenni, az pontosan az hogy elmegyek a Fradi Újpest foci mesre, mert kézilabda meccset akarok látni és akkor azt mondják nekem, hogy de fiala ez foci mes, mire mondom, oké rendben van de sport, sport, kicsit így vagyok ezzel az önkormányzati választás nem értünk egyet most mond... A választás az igazából az én fejemben, az kötelező. Én ezt Tehát értem, a... de az előbb nem tudott arra választani, hogy pótországgyűlési választásra megy, vagy önkormányzatira. Azt mondta, hogy ezt még el kell, hogy döntse. Ne, így van, fogok választani természetesen. Olyan szívem szerint önkormányzati választásra mennék. Szívem szerint. Hát igen, így de van. én az eszére nagyon mértékben lettem volna kíváncsi. Petje van. Itt a Kejfei születésnapján is mindenki megkapja magáét, engem is beleértve. Nincs kegyelem. Kívánok, Úr, vagyok. Én is egy ilyen választási plakátról beszélnék. Előbb beszélt a Krisztával, és ugye egy olyan plakát de volt kint, hogy több baranyai Kriszta, kevesebb felcsút. Hát nekem ez is kicsit furcsa, de biztos én bolond vagyok. De nem is értem, miért ez is baranyi, de miért több, kevesebb baranyi bar így, így Nem, így szól a plakát. Több baranyai Kriszta, kevesebb felcsúl. De Baranyai Kriszta az nem, a Baranyi Kriszta, tehát... Vagy Baranyi elnézést, elnézést. Hát, hát ennyi, ez mutatja azt, hogy nem önkormányzati, hanem, igen. hanem országgyűlési választás. Hát igen, nagyon igaz. Én országgyűlési politikai. választásra nem akarok elmenni, az nincs. Hát, uh, csak gondom, hozzá Értem, előtt, értem, értem, értem, akkor most már kettőn ura vezetek. De köszönöm szépen, nem szerettem volna vezetni. All oh. 5 perccel múlott 319 06, és 063677-1161. Jó reggelt na, na ez a nagy plakát van, amit írtam neked a Petrős nek a korlátját. Ma éjjel láttam két órakor, úgyhogy ez a... Több, annyi kevesebb. Okay. Az az okay. azt. azt kérdezik tőlem, hogy van-e olyan, mint amilyen volt a momentum az, orsz az uniós választásoknál, akkor azt tudom mondani, hogy nem. Ha azt kérdezik, hogy elmegyek-e, akkor arra azt válaszolom, fogalmam sincs. De önök menjenek el, és legyenek bölcsek. Azt nem mondom, hogy eljöttem is, mert azt köszönöm szépen, azt nem tudják megtenni. Én ezt az egészet nem kérem, ami itt van, de ez nem kívánság műsor. Én nagyon élvezem azt, ami most van, csak nehezen tudok vele mit kezdeni. Alapvetően apukámat tudom idézni két fronton is, ez a most játszunk, vagy hülyésködünk, vagy hogy ön most engem akar meggyőzni, vagy saját magát. Ezt így felváltva kérdezhetném bárkitől. Karácsony Gergelytől, Tarlós Istvántól. Maradjunk ennél a két embernél. nulla és 0636771161 Jó reggelsz, kívánok volt szavazás. Köszönöm. Az, hogy rég volt szavazás, azt nem tudom, mert legutóbb az uniós műsor kapcsán volt szavazás, meg unióra lehetett szavazni, két hét múlva meg el szavazni. Szia, Görögvánsa vagyok. Szia! Csak azért kívülok, mert hallgatom a véleményeket, és azt érzékelem, hogy te az emberektől elvárnál egy racionális választ ezekre a kérdésekre. Nem, mert az, az emberektől azt várom nem, el, hogy nem, nem ez alapvetően rosszul látod. Az emberektől egyetlen egy dolgot várok el, hogy őszinték legyenek, és ne álságosak. És az emberek álságosak. Az, hogy mibe öltöztetik, az te már megítélheted, de én nem az érzelmeket kérem rajtuk számon, hanem az őszintetlenséget. Azt. Igen, de egy olyan környezetben vagyunk egyébként, amikor. Teljesen más zúdó ránk, mint a valóság. Ne haragudjál. felnőtt emberek, én minden felnőtt emberről azt feltételezem, hogy ki van a négy kereke. Akinek három van, és triciglie van, betelefonálhat, de akinek autója van, és három kereke van, az ne telefonálja. Figyelj, én nem fogok menni szavazni, de azért, mert én úgy döntöttem, hogy nekem az a fajta lelkiismereti kényszerem, hogy csak akkor pampolgok, hogyha részt vettem valamiben, hogyha majd utána nem tetszik, ezért kell elmenni, de a dilemma bennem is ott van, hogy akarok -e egyáltalán egy ilyen játékban részt venni. És az embernek folyamatosan döntenie kell, hogy tulajdonképpen részt vesz abban a játékban, ami nem is az a játék, mint aminek mondják, vagy pedig részt vesz benne, mert akkor jogot szeres saját maga előtt, hogy utána azt mondja, hogy hát én legalább megtettem azt, amit megtehettem. És ez egy állandó kérdés, amire az ember hol így, hol egyik reggel így kell fel, másik reggel. Ez már értem, ez már értem. Nekem de sokkal erősebb az a belső kényszerem, hogy úgy érezném, hogy hát nem tudok a tükörbe nézni, nincs jogom, hogy azt mondjam, hogy a fenébe én nem ilyen lovat akartam, mert nem tettem semmit azért, hogy másmilyen legyen a ló. De közben utálom azt a játszmát, amiben egyébként szívem szerint nem vennék részt. Igen, de most jelenleg eh, a, az a, a önkormányzati választás kapcsán alapvetően politikai kérdésekről van szó. Figyelj, itt van ez, itt van ez a közmunkatanás. Ezt a tanácsot a teljes ellenzék úgy szopta be. Most, hogy azt mondta a Gulyás Gergely, hogy egyébként, hogyha nem a tarlós lesz, akkor ez nem áll akkor hirtelen téma lett. De ebbe úgy ment bele a teljes ellenzék. Ebben úgy volt benne a 13. kerületi polgármester, mint a pingy, egy szót nem szóltak. Figyelj, akkor, amikor, a, amikor nem érdekli őket, vagy jó van belőle, akkor nem szólnak, amikor meg valami probléma van, akkor ágálnak. Ez nem az én világom. Elnézést, hogy én egy kicsit tájékozottabb vagyok az átlagnál, de ezzel vissza is élek. Én, én, én viszolygok ettől az egésztől. Mindenki Jens, akkor kiabál, amikor a házaig, a amikor a másik házaig, az kurvára nem érdekli. Így van, és ugyanazzal a stílussal találkozunk, ugyanazzal az intoleranciával, és mégsem tudom megtenni azt, hogy valamerre ne lépjek. De most nem ugyanarról beszélek. Én bennem semmi nem. más szándék nincs akkor, amikor az embereket úgy vallatom, ahogy vallatom, hogy a saját tisztállátásukkal legyenek tisztában, engem ne akarjanak becsapni. Oké. Okay. Ennyi. A saját tisztán vagy saját tisztán nem látásukkal. És ez természetesen rám is vonatkozik, ha egyébként a homály látás fognál. Én min. haragszom. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Saját tisztán és őszintesség! Visszatérnék ahhoz a focimecs kézilabda, és Fradi újtest hasonlalkoz, amit az mondott. Igen. Én egy kétségbe esett, kiábrándult, mondjuk kézilabda tartom magam. Látom, hogy ma itt focimecs lesz. Csak azért megyek el erre a focimecsére, mert ma így gyűlölhetem jobban a fradi -t. És szégyelem, de, de ez az érzésem is. Erre nem pedig vagyok. én azt tudom mondani, hogy a gyűlölet rossz Éppan. talán talán nem a gyűlölet, de nem, de, de, de már késő. Már késő. Már késő. Szóból ért az ember. Késő. Nekem sokkal fontosabb, hogy igazat adjanak sem, hogy szeressenek. Ha szeretnek, az nem baj. Ha pedig nincs igazam, és amiatt telefonálnak be, mert ezzel kapcsolatban akarnak meggyőzni, hajrá! Boldogan állok át az önök oldalára, ha meg tudnak győzni. Lehet, hogy nem aznap, mert időbe kerül. Én valójában ezért fekszem, ezért kelek minden nap hajnalban, mert gyakorlatilag hét 8 órára, de inkább hétre megtelek, és egész egyszerűen nem tudok tovább dolgozni. Reggel kell fölkelni, amiből adódóan, aztán hétvégére egy mosodszar lesz belőlem. Ilyen mértékig foglalkoztat. Nulle hat egy, négy és egy egy. Jó reggelt. Ördegesül a fiatal. Hála Istenek olyan kerületbe lakom, ahol a legkisebb Dilema sincs afelől, hogy kire kell szavazni. Igen, és ez melyik? Hát egy szerencses szám. És nem a 21-es. De... A 13. területben teljesen egyértelmű. Jó, de még egyszer mondom, leg... az önpolgármestere is úgy beült ebbe a közmunka közfejlesztések tanácsába. Tehát ne legyen ebben annyira biztos. Én Tóth Józsefet. Nagyon jól nem ismerem. De azt látom, hogy a maga nemében azért csinált magának egy királyságot ott a 13. kedvedben. Lehet egy demokratikus lorúr, kérdőm, királyság, ami nincs, de. És még egyszer mondom. szépen, hadd azt. én nem tudom, hogy mi ez a közbeszerzési Hát én ezt értem. Tanács, meg olyan tanács. De azt tudom, hogy kimegyek az utcára, ott rend, tisztaságban, fű, fa. Virág, mi jön a villamos, jön az autóbusz, szépek a parkok, jó. hát mi kell? csönd van, nyugalom van, mi kellett ettől több? Hát erről szól a választás, ez egy önkormányzati választás, aztán, hogy hova ült a hát azt én nem tudok hozzászólni. Köszönöm szépen. Lelken hagyta. Gondolkodtam, azért hallgattam 061 egy négy 99 és 06, 36, 7 hat de biztosan a zárás felé közelítünk. 19 éves vagy 19. életévét ünneplő Kejfe Jancsiból még nagyjából 7 perc van hátra. Minden nap kísérleti műsor, minden minden mindennap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozhatunk. 7-25 Lázár János 804, 04 Györgyevics, Benedek fél 9 Winterman Zsolt 9. Lugi a két interjút szervezek még, egyet a Mohácsi polgármester öltel egyet Cseperi Györgyel. <Sessz> Utoljára ajánlom ma a szíves figyelmükbe a 0614890999 és a egy es telefonszámot jó, reggat. Jó reggat, Hát ugye a vége fele is istenért, ezzel a kellfejlődés még értesse. nagyon sokáig, és megint csak a magam növében meg tudom köszönni, hogy, hogy van Füle úr, köszönöm szépen. Viszont kívánom, nagyon kedves! Akár 9 óra 21-ig is maradhatok, akkor ide kell, hogy rögzítsenek, ha nem, 9 óra 12-ig tart műsor. Rá, rá, rá, rá. Mm. Jó reg. Öregut, király. Én nem ünnep most szeretnék lenni, de meg szeretnék kérdezni azt, hogy megkérdezi volna a hogy mi a véleménye a demokráciáról, hogy becsületben vagy nem. Hát nem tudom, sok mindent meg fog kérdezni. Ezt megkérdezek, nem most nem tudnám megmondani, de sok mindent meg fogok kérdezni. Uh -huh, uh -huh. És önnek, ennek erről a mondásom mi a véleménye? Meg szabad tudni. Mert én, az én véleményem lesújtó erről. Hogy van a mondat? Most nincs előttem, de olvastam. Hogy a, hogy a demokrácia a jog... becsületbeli ők. Először is azt gondolom, hogy jogállamiságról volt szó, és nem demokráciáról. Nem? Én úgy tudom, hogy... Jó, mindjárt megnézem. Mindjárt megnézem. A demok... Ugye ez a... Ez a... Otthon, ez a papírom, ez otthon van. A demokrácia, becsületbeli. Nézd, ez megint egy olyan mondat, ami ugye a, ez a kezemet, vagy igen, azt mondja. Jogállamiság. Látja, milyen lett, hogyha megkérdeztem volna tőle azt, amit nem mondott? Igaza van, igaza van. De itt meg kell, hogy álljunk. Más műsorban lehet, hogy nem szólnának erre. Ebben a műsorban őre szólnak. Mint, hogy ön is rám szól, és jól teszi. Nem volt ünneprontok. Pontatlan volt. Figyelek, ha van mire... Írtak Jó reggelt! Jó reggelt! Iszteni, a Isten éltessel, Sokáig. Én a, a szeretem is, de igazából arra jöttem rá valahogy tegnap, hogy én sokat tanulok belőle. Én is. Minden nap? A, az önkormányzati választás versus uh, parlamenti. Ez nem versus. Ez nem versus. Hát, én, az, én azt mondtam, hogy itt igen. most egy revans készül egy olyan területen, ahol elvileg nem lehetne revansot venni, amivel mindenki tisztában van. Vagy legalábbis sok. én is azok közé tartozom, aki. aki tisztában van a különbséggel. Láttam a helyi ügyeket is, igazából szerintem az meghatározza. Tehát, hogyha a helyi ügyben az embernek van egy negatív tapasztalata, mondjuk a jelenlegi kormányzó 11. kerületi önkormányzattal szemben, akkor nem jut eszébe, hogy, hogy az ellenzékre, vagy minden esetre alternatív előtre szavazzon, de ez, tehát, hogy Szerintem mindenki érzi, hogy lecsorog. Tehát, hogy, hogy ha a rendszerben, már önkormányzati szinten is az ember úgy érzi, hogy tud egy kis részt ütni, akkor meg fogja tenni. Tehát, Nem lehet, a az önkormányzati rendszerben részt ütni, tehát pontosan értem, amit ön mond. Igen? Legutóbb egy egészen fantasztikus beszélgetés volt Szinesi Sándor és Hont András között a tekintetben, Magam is meglepődtem, talán a Szénási magán is, hogy egyébként, hogyha Netán a karácsony győz, akkor egyébként hány ember egzistenciáját lehet megoldani ezzel a városházán? Nem pontosan, de valamilyen gondolat hangzott el, és a hont, aki egyébként bicskanyitogató, és szerintem többször nincs igaza, mint a igaza van, azt mondta, hogy Jézus Mária ezt gondolhatott e se komolyan, és magam is azt gondoltam, hogy, hogy itt valójában ilyen vágyképzetek fogalmazódnak meg olyan dolgok kapcsán, amelyek vágyképzetek megalkotására és azokra való rávetítésére alkalmatlanak. De mi ebben a világban mégis ebben lejjük örömünket, mint egy leleplezve a saját tehetetlenségünket, ami egyébként korán se akkora, mint amilyen mértékben hivatkozunk rá. Hát, figyelmeztetném, hogy több esztem első szeményben beszél, amit nem szokott eltűrni a hallgatóktól, de engem nem zavarom úgy. Öm. Hát mert az önszövege ön szövege is a is ütni erre vonatkozott. Jó reggelt! Jó reggelt, Falguta József vagyok. Szia! Boldog tület kívánok, tudod? Kívánok. Majdnem, hogy minnyi de nyilván elsősorban neked tetetett lehetővé. 17 évre emlékszem vissza, nem tudok visszámmenni, én aztán mondom, ott kaptam be valahol nagyon-nagyon fölfordult az életem azóta, és látod, ez, ez a műsor úgy maradt, hogy annyira kötődöm hozzá, hogy el se tudnám képzelni, hogy, hogy milyen az, amikor nincs. Hát nagyon rossz volt nyáron, de tudtam, hogy majd lesz. Én is, én is nehezen tudom elképzelni, és tegyük hozzá az összes stratégiai partnert, beleértve a Jó Istent, a Szerencsét, az összes rádiót, amelyik alkalmasnak érezte magát arra, vagy készségesnek, vagy késznek erre, a támogatókat, és még így tovább, és még így tovább. A többes szám első személy annak szólt. És a többes első személyben az is benne volt, hogy magam is benne vagyok ebben, de én permanensen küzdök ellen. Ha valaki még befut, maradok, de már nincs sok idő arra, hogy valaki befusson. Van az a vicc, most nem tudom pontosan idézni, amikor az ember valami valami teljesen alkalmatlan tárgyon, vagy alkalmatlan emberem veri le az egész napos feszültségét, amiről az az illető egyáltalán nem tehet, és nem is tud róla. Én körülbelül így tekintek az önkormányzati választásokra. De ahompól el tudnám mondani a viccet, amit tudtommal nem szalonképes. Jó reggelt! Jó reggelt, Néan szó. 19 évre tekintve próbálok, próbálok a memóriámban keresgélni. Amikor a Margit Hídon megszólított embereket, az már Kejtel Jancsi volt? Vagy az nem, nem nem, az nem, nem, nem, az 2000 előtt volt az a közszolgálati Magyar Rádió. Volt a nyári műsora, aminek a téli, vált, a téli váltó műsora a föld alatt volt. Az 96 az és 2000 volt. között volt. Akkor én több mint 19 éve figyelemben. Borzasztó, Boros. belegondolni is rossz. Köszönöm szépen, rettenetes. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Szia édesem. Hát én is hallgatlak 19 éve, Ez is van része vagyok ennek a műsonek 19 éve, én is boldog születésnapot kívánok, és meg 19 éve! A nagyobbik lányod hány éves? 25. Hála jó a kisebbikkel egy idős a műsonek, a kisebbikkel egy idős. Végre valaki, aki idősöbb. Köszönöm szépen! Meg vagyok ám nagyon hatódva, szóval... A legutolsó telefonálóval való ismerettségemet szintén hosszú ideig megvolt. Volt a BMW-nek egy ígérete, amit nem tartott be. És akkor az előzőbe telefonáló, akinek a monogramja VT azt mondta, hogy abban nem tud segíteni, de, de, de, másban, de másban se feltétlenül, de mi lenne, ha találkoznánk, és így meg egy kávét a kinyomtatott e-mailnek az alakjára is emlékszem, még már, mint, hogy ahogy a szövegsorok voltak, vagy vannak rajta, nem tudom, hogy megvan-e még, elvileg meg kéne, hogy legyen. Ha írnék egy könyvet, akkor az egy képzeletbeli műsorvezető utolsó műsoráról szól. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, én is boldog születésnapot önnek is. kívánni a, a műsornak. Hát nekem is ma van egyébként. Ráadásul, ez, de, de ez, hogy mondja, ez a műsor hallgatók nélkül nincs más műsor sincs, de hát ugye ez a címében azt hirdeti interaktív, és ebből ő nem tud kimaradni. Tehát boldog oh. születésnapot önnek is. Mindenek virtuális oh. közösségnek a tagja. Gondolkoztam, hogy mióta hallgatom, szerintem nagyjából a kezdetek fogva nem emlékszek az évre, de nekem még az az érdekes, hogy a civil rádiót is akkor kezdtem el hallgatni, és, és most ugye a kettő együtt van. Még, még nagyon sok, nagyon jó évet kívánok, és Stingnek és Gandinak is ma van a születésnapja, napja, úgyhogy őket is köszöntjük. Így legyen. Legyenek hosszú életűek. Egészségesek, boldogok és szerencsések. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. nagyon szépen köszönöm. Bárki más... Szagányi vagyok. Hát én is, a is mindenkihez, aki gratulál, és én szeretem magát. Muncsko, hallottam jót. a törtei takásnál a lakásával. <gül> <gül> <gül> Mert, mindenfélét hallgatok. Én egy ilyen mindenevű vagyok. Legelem az életet, hogy aztán műsor tudjak belőle csinálni. Mellékesen meg az éjek is. 9 óra 21-ig én így pattogni fogok a telefonommal, addig még maradok. már nekem, hogy ki hagyjuk-e valamit itt a helyszínen mert azért említsük mást is meg, hogy én emlékszem a Hermina-Toronyra, aztán a József Attila utca, akkor a Citadella, a két utca kerület. Hedvig utca, Keveháza Hedvig utca. utca. Keve, a Keveháza, igen. Ez hat, hat, Kar Kartaúzi hely? utca. Igen. Hát várjál. Ugye volt a Hermina, aztán utána volt a Hedvig, igen. akkor utána volt a Citadella, igen. akkor utána volt a kaveháza ne a József Attila, József Attila, utca, Attila. a Keveháza utca a Kartaúzi, és utána jött akkor hét a, akkor én a Hebriket ki. igen a 77 jó József Attila, igen emlékezetes kövedobálás Hét 7 helyszín hát igen hát igen fantasztikus ez fantasztikus és utoljára mondom, csak a Brodi Sándor út telefonat a helyet, és azóta is azt kéne, hogy legyen. abban a sok bezárstudióból az egyikbe. Hát van. így hát. alakult. El nem tudok mit mondani. Realitása, ha van realitása, az Regova utcának van, és nem a Bojtár utcának. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk dörö.fialajanuskukac.gmail.com Ádám, te jössz.